Danas je postao trend da se ljudi, u stvari momci i djevojke ne udaju i nemaju kao uredni potrebe jer tu nije kao nekada kad je neko čezno da se oženi da doživi prvu bračnu noć. Tala saču u kakvom vaktu živimo. Ljudi se boje da se ožene zbog obaveza, zbog nafake, a Resul Aleca vam kaže tražite nafako stupajući u brak. Pa ko se boji otoga kaže siromaštva nije naš ko se ne ženi a straga siromaštva kaže množite se, znači ženite se, udajte se, množite se da se s vašim brojem ponosim na svodnjem danu. I blago onoj ženi koja puno djece rodi. Zato se u hadisu karje da se traži žena kad se neko hoće ženiti. Ne muškarac, nego žena se traži jer ona je njiva, ona je ta koja rađa. I vrlo je važno kako smo njivu kupili, kako smo njivu užili ili oženili. A tu njivu kad čovjek kupi onda je treba sviditi jedan kroz jedan. A tu je da je vjenča, a da bi je zaštitio trebaju graditi a to je da bude pokrivena, da ne bude razotkrivena da ne bude izlažena pogledima mnogih biznismjena i mnogih zinalučara zato e, se žensko traži a ono je dar I kad nam Allah da, daruje nešto onda zato nećemo biti pitan a muško je nimet a za muško ćemo biti pitani. inače kad Karigazalija kad imamo Čerku i sina mi obično prvo dajemo nešto kad dajemo prvo muško dijete kaže da zarije prvo treba žensko dati pa onda muškom dijete tu ni nije, nije rekao le se vam tri sina biće sa mnom ženetu nego ko bude imao tri čerke pa ih odgoji, bit će sa mnom uđenak. Pa čak rekao ko mostemu, ko ima tri čerke, da uspije da ih odgoji. Poslano sad u ovome vaktu, da Allah bude svako napočeo ko ima žensku djecu, kako i se sačuvat. A čak i mušku i od ove druge, iznalo kak krađe da bi Bog sačuva. Pa bi jednom prilikom Ibnim Barek virusu, džihadu, u borbi, pa veli, vidite, mi smo kada je na lahom putu borimo se, a onaj koje ko, ko ima veliku porodicu, ko od, država, država svoj bori borisa za njihov odgoj, on je u većim džihadu od nas. Znači, imati i tada, a posebno danas, porodici borice za odgoj porodice, to je zaista najveći džihad.